libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada. To knowledge, non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Biash, let it me che ti arriccio. Non legge più niente. E ti va saluto. Ma anche il Corriere dello Sport posso leggere? Niente. Tabula rasa. Chiudi di arriccio, chiudi. Tabbula rasa, una trasmissione di lettori per lettori. Tutti lunedì, dalle 21 alle 22, su Radio Onda Rossa. Chiudi di arriccio. E quindi, buonasera a questa ennesima trasmissione di Tabbula rasa in questo lunedì. Ciao a tosse. Buonasera dottore, tu c'hai la rossa, io c'ho la cervicale. Buonasera anche a me. 21:16, come abbiamo detto sul 87.9 di Onda Rossa. In uh... Offimi qualcosa da bere perché sennò muoio. Io birra c'ho. In uh... in leggero ritardo, ma sempre con tabula rasa, sempre poi si fa per dire, perché settimana scorsa non c'eravamo, anzi non c'era lui adesso. E alle nostre spalle il dirad del vetro, come si dice nelle nelle radio, quindi anche qui a parlar d'altro ci siamo invece noi, ovviamente per presentare roba che si legge nonostante la sigla iniziale. Allora, oggi presentiamo due libri che ci appartengono proprio per generazione, si può dire, cioè per storia, generazione, età vissuta, insomma, infatti erano un po' emozionali. Almeno io e Valerio gli è venuta proprio l'ascesa e si bloccato alla settimana al solo pensiero ah, di si dove si parla secondo noi sono te... il solo pezzo di parla di 4 anni c'abbiamo, secondo me t'ha fatto venire il blocco totale. Allora, presentiamo un'edizione autoprodotta oltre 16 anni 1993-2011 oltre 16 anni di libere passioni di passioni del centro sociale occupato gestito pirateria. Abbiamo qui, insomma, una della ciurma che ci racconterà questi un po' come nasce questo volume libro abbastanza voluminoso e poi e poi abbiamo un libro che è uscito due volte, diciamo così, perché è uscito prima nel 2005, poi è stato Eh, rieditato prima con Mondatori è stato eh, rieditato mi sembra da San Zogno non ce l'ho sotto mano ma vado a memoria no ce l'ho qui questo è il saggiatore eh, il saggiatore perdon e eh, che si chiama Last Love Parade di Marco Manca Mancassola o Mancassola poi ce lo dirai lui come va pronunciato esattamente il, il suo nome un libro che anche questo parla di di un ventennio anzi anche di più dal 89 fino al 2011 con la riedizione, una storia a cavallo tra musiche elettroniche e vite molto complicate. E quindi poi ci andremo a collegare appunto con l'autore che si trova a Londra. Io direi vogliamo iniziare subito. Iniziamo subito, iniziamo qui, insomma, con la nostra prima ospite, innanzitutto che ringraziamo di partecipare a Tabula Rasa e pull l'ospitalità. Eh, vicino al microfono, molto vicino al microfono perché i potenti mezzi della radio sì, <ride> c'hanno soltanto. In allora, e capiamo un po' cos'è questa autoproduzione. Dicevamo appunto più di 16 anni di pirateria che poi in realtà, appunto, come chi conosce la storia della pirateria sa che pirateria andrebbe coniugato al plurale perché si tratta di più piraterie. Sì, infatti oltre 16 anni, perché ovviamente sgombrandoci nel 2011 avremmo festeggiato quest'anno il 17o compleanno e oltre i 16 anni era un po' per ricostruire invece da dove da dove arrivavamo. E così, mette presentavate mi veniva in mente che faceva un po' strano, no? Perché in realtà poi non è un libro un libro come ci immaginiamo un libro, quindi con tante pagine o, o scritte tante pagine, invece è e eh, come abbiamo scritto nell'introduzione che l'ultima parte di testo, a parte poi tantissimi volantini, documenti scritti e quant'altro, l'unica parte così di testo scritta, prodotta dalla Ciurmaglia, insomma, volutamente, perché forse per fare appunto un libro su pirateria ci vorrebbero non so quanti tomi, non so quante persone, ognuno ha la sua vita, la sua storia, i suoi, no? Allora, diciamo, sì. insomma, io ovviamente immagino anche un po' Valerio ci sentiamo un po' coinvolti da questo libro. Allora, io sì, direi innanzitutto tutti coinvolti, tutti coinvolti ovviamente. Coinvolte. Allora, diciamo innanzitutto si tratta di una raccolta di foto, testi, volantini e eh, belle locandine, locandine, insomma, che hanno fatto anche la storia, comunicati, il, eh, il comunicati stampa, eh, sì. un po', insomma, quella che è, un è stata appunto un po' un racconto non tanto da eh, dato da persone che hanno raccontato, ma bensì dai testi e dalle immagini prodotte in quegli anni. Si inizia raccontaci un po', insomma, si inizia nel 1993, era il marzo del 1993 e per la prima volta, insomma, la pirateria viene occupata eh, lungo esatto. il porto fluviale. L'ex capitaneria di porto che adesso invece ci sono i i pompiari in particolare i sommozzatori dove abbiamo festeggiato il 24 aprile e eh, che abbiamo scoperto essere poi un presidio in realtà perché non c'era nessuno la sera e e quindi da lì si comincia inizia questa esperienza diciamo che il contesto l'importanza anche di mettere gli articoli del giornale e mettere proprio i riferimenti della stampa e secondo me importante per creare il contesto di quegli anni cioè in realtà la volontà di questa cosa c'è nata un po' così con idea dopo lo sgombro, ah, ma cosa facciamo? Che possiamo fare, come non possiamo fare? È nata un po' questa idea di lasciare comunque una traccia di quello di quello che era stato e poi cominciando a assemblare il materiale e eh, la ricchezza di di questa roba, soprattutto di quelli che erano i primi anni 90, che non sono il 2012, non sono gli anni 0, che invece è tutto un altro contesto, quindi anche proprio c'è la la voglia di fare il modo di fare, la modalità di mettere in discussione anche la capacità di andare in profondità degli argomenti insomma. No, diciamo che sicuramente si è parlato sempre di quei bui sì. anni 90, no? O quei bui anni 80, e invece sicuramente eh, tante delle cose che ci stiamo vivendo adesso sono nate in quegli anni 90, cioè la trasformazione anche un po' del centro sociale e diciamo così la quindi c'è anche un po' la questione della delibera che in quegli anni è stata insomma fonte di lacerazione prima di unione la per di la eh, prima di unione perché insomma a quel tempo ah, i primi anni Certo, certo, là proprio si parti arrivava da da un contesto che poi era un contesto di sgombri continui e soprattutto di vertenze separate dei diversi posti perché Roma comunque era già una città in cui i posti occupati probabilmente roba che si arrivava da la politica degli anni 80 tre cose comunque si era già cominciato a diffondere tantissimo e rispetto alle altre città d'Italia era era comunque una città piena di posti occupati, piena di centri sociali con differenze già fra di loro abbastanza grandi di di idee, di progettualità e di modi. E diciamo la il passaggio fondamentale è stato quello di fare questa delibera per dire no agli sgombri, ma soprattutto per riuscire ad avere una vertenza che fosse unica, perché invece funzionava che ognuno c'aveva il suo il suo la concetto, sua contrattazione, la sua contrattazione, esatto. E quindi ci fu questo grosso lavorio che durò anni e su cui no, in quel tempo insomma c'era un coordinamento dei centri sociali che sembrerebbe dirlo che <ride> a dirlo ora sembrerebbe quasi un'utopia, però insomma già allora quando nacque e devo dire che forse pirateria in questo ha dato una spinta, no? Perché comunque essendo un centro sociale molto giovane era un, è stato quasi uno dei, poi, insomma, poi negli anni 2000 il lato Acrobax che però uh, però diciamo eh, era l'ultimo centro sociale di una scia di occupazioni molto giovane, eccetera, che è un po' in qualche maniera un po' perché sempre attaccato dai fascisti, un po' perché giovane, diciamo, aveva eh, portato un, un po' ad unirsi eh, Beh, c'era proprio un altro modo di cioè dai, dai era un modo un po' diverso di essere, no? Eravamo proprio legate se si decidevano l'assemblea di gestione, non venendo da esperienze di collettivi, di sedi, cioè questo secondo me col senno del poi oggi lo posso dire, al momento forse neanche me ne rendevo conto, però oggi sì, la differenza un po' si vede, cioè veramente c'era eravamo, insomma, abbastanza energia potente, portante e infatti se ne son fatte tante di cose, no? Poi sì, l'attacchi dei fascisti, sì, questa è è un po' prima, è eh, pirateria di porto. Sempre Purtroppo la prima. Un po' questa parte così dolorosa perché poi e attacchi dei fascisti, voleva dire anche teste rosse e teste rotte e placche di ferro, motorini bruciati, agguati sotto casa, perché poi era anche questo, perché comunque eravamo tutti i giovani di zona e del quartiere, quindi tra Garbatella, Trastevere, Monteverde e San Saba, Monti, su, Monti <ride> a <mia> voglia. <ride> Testaccio, comunque erano i guardiari che stavano intorno non era e questo però purtroppo non ce n'è traccia, c'è ne traccia soltanto di alcune cose non abbiamo non abbiamo traccia di questa cosa perché non siamo riusciti a recuperare materiale, quindi i volantini, i comunicati, i articoli di giornale del, proprio del primo periodo, no, diciamo non è completo, ecco, probabilmente ci sarà una seconda edizione e magari gli vanno di farlo a qualcuno e, e e riesce a, come dire, a tappare i buchi che ce ne sanno parecchi nel tempo, insomma. No. Purtroppo il materiale non è tutto. Poi parlando, vai vai vai. unendo del materiale, una curiosità, io uh, il libro l'ho l'ho visto mezz'ora fa, avevo già visto un paio di settimane fa, ma proprio fugacemente e eh, certifica a parte mi ha steso perché è un è un consuntivo parziale di venente di, di un non di un'epoca, ma di una serie di epoche perché eh, per noi adesso faccio parola del vecchio che però quegli anni li hanno vissuti i 93 sembra l'altro ieri In realtà non è per niente così, sia a livello anagrafico persone, ma anche a livello so cittadino, per non parlar di addirittura di un potere politico nazionale e così via. Tutto questo materiale, come è stato a uh, rintracciarlo, ce l'avevate, c'era un archivio, avete Sì, c'era un archivio insieme? preziosissimo. <ride> <ride> Al cui abbiamo fatto anche la dedica nell'introduzione che l'archivio di Cristina <ride> che ha tutta la prima parte. Poi in realtà Pirateria nel 99, quindi la L'Enjoy Pirateria ha fatto un CD un CD autoprodotto che era un diciamo con interfaccia web e navigazione interna c'erano tutto il materiale che è, diciamo la prima parte dal 95 fino al 99, in più c'erano pure un po' di concerti anche lì registrati e quindi tanto materiale diciamo delle de prime parti è venuto da là, poi altro è stato raccolto. Una cosa divertente e curiosa e così che mi va di dire è che e quando abbiamo deciso di fare questo questo libro è partita l'idea, una delle prime cose è stato comunque lanciare adesso a tutti gli amici, amiche, gruppi che avevano partecipato, gente varia, oh mi raccomando, cerca il materiale, apri i cassetti, apri i scatoloni, stiamo facendo questa cosa, ci serve il materiale, ci serve il materiale. È arrivato ben poco, quindi quello che c'avevamo abbiamo assemblato. Appena pubblicato il libro, cioè tutti hanno perduto <ride> cioè a ah, perché io c'avevo no ma guarda tu te rigardi per corto certo a ah, quell'altra gala che va benissimo insomma fa piacere però insomma tra l'altro la cosa fantastica di tutto il volume è che al di là delle considerazioni mm. eh, politiche e o personali eh, ha una cosa che è un libro di carta ma non tanto del materiale di supporto ma perché è pieno di pezzi di carta e là già annusi una non un altra epoca, però anche proprio un altro modo eh, di fare tra virgolette passatemi espressione molto molto punk nel senso del del far da sé, perché eh, da un punto di vista certo. grafico, ma anche nel senso del del di un certo tipo di grafica come eh significante di di qualcosa, la maggior parte delle jogandine fino a una certa epoca, soprattutto, sono assolutamente non digitali, tutto quanto fatto sì. fatto da sempre. Sì, no, vabbè, questo passaggio infatti dice una cosa è vero, bazza abbastanza gli occhi e è, è anche bello, anche proprio la il primo avvento del digitale, no? Ci so delle cose che sono veramente dice oggi fanno una cosa del genere, ma proprio neanche chiacciando il computer per la prima volta era Word, insomma. Però sì, sì, anche Beh, se poi... diciamo che ha prodotto, insomma, pirateria, diversi posso dire, diversi anche geni grafici, sì, sì. insomma, c'è gente che le locandine che stanno qua, insomma, e eh, lo possiamo dire col char. Certi... Sono insomma dei dei grandi disegni e dei grandi char torgoglio, appunto, non che il graffito che per anni, insomma, è stato ammirato, ci hanno scritto anche dei dei libri sul graffito che c'era Pirateria 2, insomma, disegnato eh e via dicendo. Però la, la facciamo un attimo una mini storia Vi ho visto che abbiamo parlato appunto di piraterie, stiamo dicendo pirateria di porto. Allora, sì, guarda, 2, su 3. questa cosa ti posso Ca dire Che abbiamo un attivo da dove siete partiti e dove siete arrivati proprio anche geograficamente dentro quel quartiere di città. Allora, eh, si parte nel 93 dal porto fluviale dal ponte di ferro, per chi c'era al 24 siamo partiti proprio da là, nel senso che ripeto quello che ho detto prima, la capitaneria di porto era nostra. Beh, essere quasi una meteora perché quanto siamo stati? 6 mesi, 7 mesi. Agosto. Fino ad agosto. Da marzo. Producendo una quantità di concerti, uno per tutti i Casinò Royale per Radio Onda Rossa eh che sì. cioè, diciamo, non so quanti soldi portano le casse delle radio, ma un incasso che penso che non si vedeva da anni o forse non si era mai visto e e quello uno dei più, però cito, visto che si parla del punk, cito pure i Zero Boys, eh, eh formazione inglese storica punk, eh, altri gruppi come News o l'X-rayed Noise francese, cioè comunque sarà proprio potenza. Questo in 6 mesi, dopodiché ad agosto veniamo sgombrati alcuni che stavano all'interno vengono denunciati e eh, e decidiamo subito di rioccupare dopo una serie di riunioni e assemblee, al tempo ci appoggiavamo a Via Moda nel garage tra il garage e il villaggio globale. Tra il garage e il villaggio globale e quando il villaggio globale era ancora frequentabile. <ride> ci tengo <ride> ci tengo a precisarlo, diciamolo, è vero. E e arriviamo a all'officina Kleber che stavano a Portuense a Piazza Piazza Ralli davanti a diciamo dove c'è Porta Portese, Dritto la piazza. Beh, Porta Portese quasi, no? Sì, la domenica, poi l'altro resto del giorno no. no. <ride> <ride> e ovviamente quello è un posto privato, a differenza invece de, del porto fluviale che era un bene indisponibile dello dello Stato perché era una capitaneria di porto, oppure dentro c'era la prigione con le sbarre, la cassaporta, insomma, famosi beni indisponibili dello Stato che infatti si è ripreso ben velocemente e e invece a Portuans restiamo occupiamo mi sembra in novembre, dicembre, novembre per poi essere sgombrati a ottobre, quindi festa di Capodanno, ma pure lì eh, grande attività, quindi fiorfiori di bande, gruppi e eh, comunque diciamo posto proprio da bravi pirati in porto de mare. Io so che io c'ho un ricordo fantastico del della prima volta che eh, ho visto Pirati di, di Porta non dall'interno ma dall'esterno, da da pischeletto perché ero proprio piccolo piccolo, andanno a Porta Portese con degli amici, mi sembra olandesi, a un certo punto sento del del reg, mi sembra che fosse. Sì, sì, era. Che che se ne possa dire c'era reg. Forte forte, forte si sentiva a Viale Trastevere, scendiamo, ma che c'è sta, ma che c'è sta, ma che c'è sta? E c'era peria di Porta, con le casse, con le casse fuori sul tetto. Tra l'altro, quello fu anche diciamo il fatto di stare a Porta Portese fu anche una vincita per la delibera, perché è che fatto che noi stavamo là tutte le domeniche, quantità e quantità di firme che riuscimmo a portare eh, affinché fosse approva fosse approvata. A rigor di ricordo, insomma, mi va ricordato che da Pirateria nacquero anche diversi sound system di cui, insomma, un membro fa anche delle una trasmissione qui in radio e eh, vedo, insomma, io qui ho lasciato aperto e diciamo, oltre al coordinamento dei centri sociali esisteva anche il coordinamento dei collettivi femministi, ah, di cui, diciamo, Pirateria aveva questo collettivo femminista, il colpo della strega, una delle prerogative se si può dire di pirateria da, che era composto da molte bischelle. C'era anche il collettivo misto nel 94 è nato. Comunque c'era un sacco di bischelle anche all'interno, diciamo così, del coordinamento dei centri sociali. Questo arrivo di diversi diverse compagne, insomma, anche molto giovani, quindi erano se giovani, se anche molto più agguerrite, eh, ha scombussolato non poco, non solo all'interno di Pirateria, ma poi all'interno di tanti centri sociali, insomma, quella era anche l'era in cui eh, gli scontri anche fisici con i compagni si sentivano, c'erano sul linguaggio piuttosto che sulle pratiche di piazza, piuttosto su gli obiettivi, eccetera. Poi un'altra cosa importante è che Pirateria di di porta e il 20 febbraio viene sgombrata e in 24 ore nonostante il coordinamento non volesse, questo ci tengo a dirlo perché per per valutazioni politiche il coordinamento ha deciso e no, non si ri occupa e invece noi testardi rioccupammo in 24 ore e come dire ce la siamo riconquistata poi ci volevano dare un altro posto, lo, lo rifiutammo sempre alla fine, insomma ci hanno sgomberato. Vabbè, quella è tutta la trattativa, poi motivo anche per cui decidemmo di andare fuori, no, da dal coordinamento, perché mano a mano che comunque questa delibera andava avanti, quindi questa delibera che voleva dire, poi anche tavolo di contrattazione che spesso la dire assemblee con gli assessori dentro casa nostra, perché Borgna penso sarà venuto a Pirateria di Porta e non so quante volte, in un contesto poi appunto in un clima in cui veramente stando al centro della città e comunque con tutto un dibattito cittadino aperto e abbastanza differenziato perché anche chi stava fuori dal coordinamento comunque partecipava alle riunioni e c'era vita, non c'era proprio questo stacco che c'è adesso, così questa separazione. Paradossalmente anche chi era contrario a dei percorsi però partecipava di un di un lavoro collettivo, no? Ehm um... Quella è la è la cosa forse più discontinua rispetto al presente, no? Perché eh, voi parlavate del stare fuori, dentro il corridoio, io eh, è chiaro che questa parte della trasmissione la facciamo anche un po' sul lato biografico, è eh. è inevitabile. Ho il ricordo invece della eh, tutta la la vertenza che si fu sulla Torre Vecchia con relativo sgombero eh, più che più che violento, conflittuale quantomeno e pensare adesso a uno sgombero di quel tipo, quasi militare, anzi, decisamente militare con una torre eh, difesa da una cosa come almeno 10 centesociali che eh, al cui quali adesso mancano rappello, altri non sono più quello che erano una volta e pensare a a, a quel tipo di mobilitazione fa non è che fa effetto, fa proprio spavento pensando all'oggi, no, era proprio Anche se le persone sono sempre ste Sì, come no? Tonno. Quello è un'altra riflessione sul vabbè, vabbè quello No, guarda, è... un po' di cal... cioè, c'è stato, ci sono nuove energie, adesso non facciamo proprio tabula rasa di tutto, insomma, Ci chiamiamo ci tabula rasa apposta. E <ride> ci stanno soltanto, no? Cioè ehm no, però la cosa che volevo dire è che è stata proprio questo, nel senso che poi la decisione di uscire che fu anche una cosa ulungo lavori io interno mi ricordo assemblee, discussioni fra di noi, non è che fu una cosa ah oh, vabbè, sì, bella tanto, a riderceci grazie. È perché comunque sulla pelle siamo stati probabilmente le prime cavie a capire veramente a vedere quello che poi sarebbe diventato oggi, nel senso che e quindi in questo Perché dici le prime cavie rifiutate... anche in senso perché perché comunque era un processo nuovo quello che l'assegnazione dei posti non si era mai visto non solo non si era visto a Roma, penso non si era visto in Italia, forse qualche esperienza veniva dall'estero, però comunque con modalità completamente differenti di quelli che erano poi invece un percorso romano con tutto un suo anche lavoro politico e effettivamente il fatto che per esempio noi avevamo chiesto all'inizio avevamo chiesto un posto addirittura avevamo chiesto il posto vicino a pirateria che adesso tra l'altro stanno riaprendo con, eh, parlando di pirateria di porta stanno riaprendo con garage e quant'altro hanno tutto ristrutturato che mi sembra erano gli archivi addirittura no? c'era qualcosa degli archivi di Stato esatto, cioè. comunque c'era sempre questa contrattazione si, sì, vi, vi diamo questo, no, questo non va bene questo è troppo grande ogni volta, no c'è il... Le questo questo sì. tiro e molla che non portava a nulla e che comunque non eh, noi perdavamo, cioè nonostante poi dovevamo essere quelli che dovevano avere potere contrattuale, in realtà ancora una volta dimostri che se vai su un certo piano con lo Stato comunque non ottieni niente e e quella è stata la dimostrazione e diciamo è stata abbastanza netta e e compatta la nostra decisione poi di uscire da da un percorso e continuare a fare politica fino eh, al 2011, insomma. Va bene, poi viene occupata via Trittri, poi viene occupata. Viene, veniamo sgombrati però nel totale silenzio. Io mi ricordo la mattinata, un freddo da soli, non c'era nessuno abituato a vedeffodore vec giornalisti, stampa, amici, amichetti, cose noi si ri occupa si ri occupa anche mercati... questa città è così eh se non sì, fai come sì, dice sì. lei vale per tutti sì, dal sindaco al al più poraccio anche solo da citare Gabriella Ferri povera Roma nostra forestiera però vabbè e e quindi io decidiamo di occupare i mercati generali e sì, un po' sera piccoletto, però in realtà l'idea di lavoro c'era anche di crearsi una base per andare a lavorare fuori, proprio perché nel tempo s'erano sviluppate talmente tante cose a... dentro pirateria, tante entità, da loro, insomma, un'altra cosa che fu abbastanza dirompente, citiamolo il progetto Maiakovski dal 93, quindi dalla prima per tutta la seconda, cioè penso la prima Street Parade a Roma, d'un certo tipo Ci tenevi pure tutta la parte uomo. video, c'è tutti i Fluid, la Fluid Videocru, di quelli video perché Ma... questo non è soltanto il libro, c'è anche un un, un DVD eh, appunto in cui I Fluidi hanno lavorato tantissimo, molte immagini che sono presenti nel nel libro sono prodotte da Fluidi, quindi comunque tanta tanta produzione, idee 360 gradi, 360° gradi di di lavoro, per cui alla fine l'idea di pirateria della terza era un po' una base per poter poi lavorare all'esterno in in tante direzioni. E là siamo approdati anche lì a distanza da un mese, tentativo di sgombro, però le là lì avevamo affinato <ride> le tecniche di resistenza, le tecniche di resistenza e quindi si è riusciti a resistere anche là, diciamo, da soli alla fine non è che c'era supporto troppo supporto esterno diciamo che potremmo stare qui a parlare per ore perché ovviamente 16 anni più di storia non è che si raccontano in mezz'ora. Per cui noi invitiamo innanzitutto dici dove si può trovare questo eh, libro? Eh. Meglio sì. in un fishop fish della capitale. Eh, diciamo <ride> che pure al banchetto della radio qualcosa qualche copia gliela diamo. Eh sì, ma sono già non finite. Ce non ce l'abbiamo? No, non sono già eh. finite. Intanto io ne voglio una. <ride> non sono già finite. Allegato, vabbè, ci sta anche il CD eh, audio. Anche, eh c'è ehm, anche Vabbè, dico questa cosa che sicuramente non farà piacere a chi ci ospita per vari motivi, perché comunque a Radio c'è stata, ci ha lavorato, ci hanno lavorato, il 18 sarà presentato alla Biblioteca anarchica L'idea allo Spigolo ci sarà così un attimo per cui chi ha tempo e se lo Perfetto. vuole accattare può venire lì perfettamente prezzo minimo 10 € sul prezzo voglio dire una cosa perché si è discusso tanto, chi diceva che era troppo poco, chi diceva che era troppo, quindi prezzo minimo nel senso che secondo voi vale un po' di più, una sottoscrizione per l'autoproduzione va sempre bene. Diciamo che insomma, poi eh, ovviamente ci sono tutti gli anni dal 95 al 2011, quindi Sì, diciamo che si è cercato anche di mantenere un Le, la il tempo e infatti quello che vi dicevo dal 99 facciamo questo CD CD mm, con questa web questa eh, interfaccia in HTML e permetteva la navigazione infatti dal 2000 se voi fate caso cominciano a vedersi le date sui flyerini perché <ride> c'era proprio il problema oh ma questo ma questo ma quando ma prima ma dopo ma sopra di sotto Quindi diciamo che dal 2000 cominciamo a mettere anche l'anno, non sempre ma spesso e quindi insomma è stato un pochino più facile, però ripeto, il materiale non è tutto chi lo prenderà in mano e già oh, ma io ho fatto quella cosa, non è documentata, non c'è no Vabbè, ci può essere un'altra non so, può essere anche uno spunto per farne una seconda, voglio ah, dire. Ah, sì, va, voglio anche perché poi insomma i reclami ne sono arrivati, quindi ben vengano le autoproduzioni, insomma, Tra soprattutto l'audio giusto per dissipare dubbi in chi ci sta ascoltando. Non è assolutamente ci mancherebbe altro un'operazione, come dire, di tipo nostalgico, secondo me invece semplicemente è un veramente un esercizio di memoria quella vera, quella quella fatta bene perché comunque ti mette io adesso sto vedendo uh, le varie pagine che scorrono accanto a me e ti mette proprio a confronto con una serie di modalità diverse pagina per pagina perché tendenzialmente ogni gruppo di pagine riassume alcuni anni sia da un punto di vista grafico e quindi come dicevamo prima anche forzatamente ed da un punto di vista di di significati di di contenuti che si rappresentavano e tra l'altro l'altra cosa parlavamo di musica prima anche per arrivare poi al libro che presenteremo dopo eh, inizialmente e i concerti che ci sono sono appunto parlavamo di punk, di reggae, hai citato i Casinò Royale, poi a un certo punto invece spunta la eh, techno, spunta l'elettronica, eh. diffusamente intesa. Che ha molto, insomma, attraversato, per dire, diciamo già dagli, dagli albori, eh, esatto. insomma. Esatto, infatti volevo arrivare, ma sfoglio indietro e non la Però so. Però su questo lo lasciamo così... un po' scoprire. Io dico sì, assolutamente. Lo lasciamo un po' scoprire che ovviamente anche va preso o guardato, non ci non sì. si Insomma, c'è tutta la pagina di Arde su Arde Raptus, una parte di noi dedicata così a Ardractus. È una parte di, di tutti, ma molti. E l'unica cosa che volevo dire rispetto a quello che dicevi te sull'operazione, sì, eh. effettivamente è proprio la volontà di lasciare una traccia di di quello che è stato, cioè senza che non ci sta la voglia né di fa e nella testimonianza pure la l'analisi no? l'analisi storica degli eventi quanto proprio cioè questo è questo insomma Sì, sì, lasciavo... un guarda, quello che sembra proprio un grido forte di dire noi non c'eravamo, ma noi ci siamo. Al di là del andrebbe quasi fatto per ogni posto a Roma. <ride> no, infatti quello è. guarda, veramente magari tra l'altro parlando con persone, credo che proprio non si sia mai fatta un'operazione del genere, cioè un un diciamo un, un assemblaggio di materiale dei posti occupati ma penso forse neanche al nord o al sud è proprio la prima volta quindi ancora una volta a Bianca a Selene e Renato sempre nel cuore questa è la dedica eh, aprile 2012 noi ringraziamo la giurma per aver app <ride> appro come dice appro quando uno ha approdato approdato proprio eh sì. approdato uh, a Via De Volci 56 e continueremo comunque a parlare un po' del seguito perché gli anni per sono gli stessi arrembato Ar arrembato infatti. infatti bravo no, infatti volevo dire quello e non mi veniva comunque continueremo a parlare della stessa epoca perché si parla insomma ma no, comunque bene o male degli anni 90, 80, 90 si parla della musica elettronica da quando nasce e eh, anche come esperienza di vita con eh, ci collegheremo con Marco fra pochissimo per continuare a parlare del Last Love Parade. 779. Torniamo subito in diretta, siamo in collegamento con Londra con Marco. Ciao Marco Mancassola. O no, manca, ciao. o manca, è giusto come ho pronunciato il cognome? È eh, giustissimo. È ah, giustissimo. Ciao Marco, eh, benvenuto. Ciao. C'è anche Valerio no. qui. Allora, uh, Last Love Parade, insomma, abbiamo deciso di presentare questo libro, non so se tu hai ascoltato la trasmissione fino ad ora, un comunque è un, eh, un po' perché ci ricordava ovviamente una mh, insomma, legarlo a questa storia di questo centro sociale che con la musica techno c'ha avuto molto a che fare, ma anche perché eh, è riuscita da poco la riedizione, perché la prima edizione è del 2005, la seconda penso dell'anno fine dell anno scorso eh, di questo tuo libro. Mm. E intanto iniziamo proprio da questo, viene io il libro non letto nella prima edizione e sono rimasto anche stupito quando ho visto che eh, veniva rieditato, lo è una cosa che ho gradito perché tra l'altro ai tempi lo lo trovai quasi per caso e pensavo che non come dire, ero molto contento averlo comprato, averlo letto, non mi sarei mai aspettato una riedizione, come mai si è arrivati a una riedizione tra l'altro in un lasso di tempo così breve. Ma perché come sapete i libri hanno hanno una vita breve sempre più, una vita media sempre più breve. Eh, per cui è riuscito per Mondadori negli Oscar, però poi di fatto è anche uscito di catalogo per sate in fretta. Poi di fatto però e eh, continuava a vivere ehm o nel bancrelle o nei negozi di seconda mano, cioè e c'era insomma c'era tanta gente che mi scriveva che mi incri, come dire, che, che mi mandava dei feedback. Eh insomma mi è, mi è capitato di parlare di questa cosa con con questo nuovo editore di dire che insomma mi sembrava che questo libro potesse avere un'altra vita ancora e poi alla fine insomma anche grazie alla alla all'amore all e la alla dedizione per questo libro che aveva l'editor l'editore di questa collana Giuseppe Genna e alla fine si è deciso di rifarlo, cosa che insomma mi ha mi ha reso molto molto felice. Allora, diciamo che io insomma l'ho scoperto così per caso, Valerio mi ha detto ah, "Allora presentiamo questo libro, l'ho letto molto di corsa e l'ho molto divorato, l'ho apprezzato". Diciamo che la cosa che mi ha uh, incuriosito perché riguarda insomma, penso io e te, Valerio siamo quasi coetanei, tu forse sei leggermente qualche anno più piccolo di noi, per cui ha riguardato, diciamo così, un'esperienza di vita che ha attraversato un po' tutti noi, che è quella sì. eh, della dell'immissione nella nostra vita il passaggio insomma dalla musica punk, penso alla nostra adolescenza in cui ascoltavamo appunto la musica un po' più punk, hardcore, rock, e via dice anche rock, ma anche no, però punk e via dicendo e poi siamo passati al proprio questa quasi totalità da un, non ti dico da un giorno all'altro, ma quasi nella musica elettronica e tu in questo libro racconti molto bene un po' come nasce la proprio la musica elettronica per poi arrivare insomma uh, ai ai rave alle parade un po' intrecciata e poi in tutta la tua vita uh, non so se è, è, è una insomma se autobiografico Comunque penso di sì. È eh, in buona parte. Eh in buona parte, comunque anche art decor, diciamo, delle per, delle storie personali all'interno di affiancata affiancata alla musica elettronica e quindi anche eh, quello legato un po' alle sostanze stupefacenti. Però la cosa che mi piaceva e mi ha subito attratto dall'inizio è questa tua un po' um, la nascita, questa nascita della musica dance ha un concetto di rivalsa di classe, cioè questo collegare la la e la riappropriazione della musica dance, quasi come a livello popolare, quindi tu la fai risalire addirittura alla rivolta di Stonewall al 1969, in cui lì c'è non c'è soltanto una rivalsa del del del mondo gay, del mondo omosessuale contro la polizia, contro i soprusi eccetera, ma anche quella di uscire un po' dal dai club, uscire dai gezzetti, uscire dalla cerchia in cui la musica era era elitaria, era di una certa tipologia di classe sociale, ma eh, riappropriazione e anche di voler ballare a livello popolare e eh, a voler non so, questo l'ho trovato mh, appunto molto anche un'interpretazione che non avevo letto da altre parti che mi ha fatto molto riflettere. Sì, sai, era già scritto tutta questa dinamica nel nel codice nel DNA della musica disco, dunque primi anni 70, addirittura fine anni 60, eh, quando davvero ballare, divertirsi, muovere il corpo, di diventa uh, diventa un diritto universale. Prima non lo era semplicemente. Eh pensa l'impatto che avrà poi un film come La febbre del sabato sera che è nella seconda parte degli anni 70 nell'immaginario popolare, no? Che all'improvviso tutti si accorgono che si può si può andare a ballare, oh, si ci si può divertire il sabato sera. E questo è un, è stato un movimento, è stato un momento eh, proprio di nuova dove chiaman la coscienza di classe, anche se a me non ne pareva andava contro quella che viene considerata la vera coscienza di classe, cioè lo scontro politico, eh, gli scioperi, no, la consapevolezza di classe vera e propria. E si vuoi questa è sempre stata l'ambiguità della musica disco e dance. Cioè che era potentemente politica nel senso delle sensazioni di massa che veicolava, ma in realtà in politica perché portava via da quello che era la titidità di sconto politico vero e proprio, per cui non a caso alla fine la la cultura Deng triomfa in un momento in cui c'è il riflusso dello sconto politico. E questa è sempre stata un po' questa ambiguità, questo è stato nel nel nella genetica di questa musica. Poi però via via che si va adesso in sonorità più dure, verso che si va verso la tech, la house e soprattutto la techno, che è una musica che deriva dal dalla cultura disco, ma è una musica che incorpora tutta una serie di nuove consapevolezze, la tecnologia, eh, la de, de industrializzazione, eh, le sai, capannoni industriali mai vuoti, eh, appunto la politica che non c'è più e dunque in qualche modo non resta altro che ballare sulle rovine di quello che era stato. Ecco, la techno in realtà, anche se deriva dalla disco, ha in sé una consapevolezza, una forza politica che che è in dubbia, che rendubbia diver che diventerà esplicita con il movimento dei rave. E però questa consapevolezza tu lo dici nel libro ma in realtà poi andando io la prima volta che l'ho letto la cosa che mi ha colpito tantissimo è proprio la descrizione che tu fai di questo passaggio, almeno per quanto riguarda l'Italia, ma soprattutto Roma, partendo dalla mia esperienza personale, il momento dei rave, mi riferisco soprattutto agli illegali dava senza eh, troppe parole, una sensazione assolutamente di di conflitto che veniva agito vissuto proprio sulla propria pelle e sul proprio corpo, no? Parlo chiaramente del eh, sia del, del coinvolgimento che era mediato sì dalle sostanze, ma in realtà poi era quasi sì, era era era uno strumento che però tirava un'enorme forza. Poi però a un certo punto a cavallo con eh, l'ultima parte dall'ultima parte degli anni 90 e il 2000 succede qualcosa per cui tutta quella forza eh uh, rivoluzionaria, usiamo questo aggettivo, sì. si dissolve, si trasforma, si trasforma in altro. Non so se credo che tu sia d'accordo con questa analisi più o meno, no? Succede sono che sì. sono d'accordo perché negli anni 90 il rave è stato un momento davvero di aggregazione e di antagonismo come dici tu uh, rispetto delle regole di dell'intrattenimento giovanile che erano ormai totalmente massificate e totalmente commercializzate e quell'idea che eh, ci si poteva trovare a ballare, consumare interi giorni, interi fine settimana, a volte intere intere settimane, i in luoghi remoti e eh, anche se erano in città erano remoti psicologicamente da quello che era il ciclo del consumo, quell'idealiera forte ehm e fare in modo pacifico, non farlo in modo allegro, in fatto farlo in modo felice, Angela eh? lo smile era qualcosa che come dire era sì legato al consumo di certe sostanze, ma era proprio un atteggiamento rispetto al fenomeno, un, un atteggiamento nel modo di stare insieme. Poi tutto questo in realtà poi si si dissolve, si non perché i rave insomma si estinguano, però ma diventano un po' più scuri, ecco, entro più dark, entro un po' più nichilisti. Eh questo è stato insomma un po' un po' un fallimento di quel momento, ma d'altra parte è stato anche un momento che che ha avuto una sua edicità, una sua durata e eh, che non poteva durare più a lungo. La musica stessa eh quindi è andata accelerando, ha accelerato per per per Cuniani durante gli anni 90, non poteva accelerare all'infinito. È stato come un movimento, quasi un movimento fisico, per esempio un, un rush del corpo che è salito e poi in qualche modo si è dissolto. Infatti tu fai risalire anche, insomma, al 2001, tu racconti, diciamo, altre a fianche la musica elettronica, anche una conoscenza molto approfondita di quella che è la storia politica dal 69, diciamo così, faccio partire dal 69 perché un po' tu inizi da lì, da New York, poi Detroit, eccetera, ovviamente e insomma diciamo che questo millennio si è aperto con Genova, uh, si è aperto con uh, le torri gemelle, quindi un po' fai risalire anche a questo un po' questo nichilismo di cambiamento ovviamente <ride> inevitabile uh, di questo nuovo millennio rispetto a delle spinte che invece gli anni 90 avevano, non so anche il libro che abbiamo presentato prima un po' lo raccontava uh, di spinte molto propositive, di socialità, di anche capacità di muoversi all'interno, penso tu racconti molto, dell'Europa con una facilità anche molto estrema, quindi anche il costo, diciamo, così viveva con molto poco, evidentemente, cioè anche la possibilità, quindi c'era una forma di solidarietà e di capacità di muoversi molto più gestibile di adesso, per esempio. Beh, all'improvviso c'era l'Europa, all'improvviso si poteva andare in giro senza tanti problemi di carte, documenti e eh, all'improvviso c'erano le low cost e eh, c'era questo circuito di fest rave, la gente che se ne andava in giro per mesi interi da una festa all'altra. Insomma, era è stato un bel momento. Ehm Ah eh sì. <ride> che, che andava sempre su un doppio binario, da una parte c'era la parte un po' più commerciale, la Love parade bellinese, i club, eh, che comunque avevano in certi casi anche delle aspetti interessanti, dall'altra la parte un po' più antagonista che si poteva vivere a, con pochissimi soldi. Com'è stato un momento forte, bello, che non no, no, non per nulla derivava ma quella che affianerò tanto già allora era stata chiamata la seconda estate dell'amore con un richiamo forte a a quella che erano stati i primi controculture, no? Poi poi cambia la cambia la cambia il clima. Io in in un capitolo verso la fine del libro parlo di come a un certo punto ci si trova a Genova tra persone che si erano già si erano già viste sono già conosciute nel circuito dei Rave, non perché tutti quelli che andavano ai Rave nei 90 poi sino finita Genova tutt'alzo, però mh, alcuni sì, cioè per per alcuni Rave è stato il Rave è stato davvero una tappa in un percorso di consapevolezza. E poi Genova però è finita come finita, subito dopo eh, le torri gemelle e subito dopo la Love Parade non per nulla, anche nel suo aspetto più di massa, più commerciale è finita, cioè c'è c'è un clima che è cambiato e quello che era comunque la la la promessa del del ballo della libertà del corpo del divertimento è eh, è venuta meno, eh, si sono introdotti altri valori sociali, se voi altri collanti sociali che che erano un disegno totalmente opposto, la paura, eh, il terrorismo, la, la le, primi, le prime le prime le prime aree di crisi che avanzavano. Ehm è come se ballare in sé non fosse più a un certo punto non è più stato un atto sufficiente a tenere insieme la gente a un un livello così esteso come era nel decennio nel decennio precedente eh, né a livello di consumi, di consumi di massa, parliamo anche le discoteche, proprio la, la la discolandia italiana entra in crisi, via via svanisce, ma nemmeno a livello di quella che era stata appunto quel quella consapevolezza del movimento rave che come dire non non si tiene più insieme dopo di allora. Tra l'altro, secondo me è una considerazione da fare da frequentatore di di rave, soprattutto illegali, che ai tempi, non per essere salsessere troppo nostalgico, eh, appunto, la, la cosa più importante era esserci, stare insieme, a volte anche con i conflitti, sennò no rischiamo di farlo diventare sì. solo una favola sì. bella, però, per esempio, c'era questa Uh, questa cosa per cui tu andavi, credo che tutti ci ritroverà in questa cosa. Si andava, tu ballavi, quello che ti interessava era il BPM e la sensazione, però non c'era questo uh, grande attenzione a parte qualcuno di noi al pezzo che veniva mandato, a chi era uh, l'autore e a chi non lo fosse. La cosa che io ho riscontrato poi mano a mano andando avanti col tempo e qui metto in mezzo un altro cambiamento che c'è stato enorme a parte quelli che citavate voi prima è stato che eh, grazie a internet che è sì salvifico però secondo me ha anche delle responsabilità su una disgregazione Eh, sociale, almeno per quei nuclei a un certo punto, come dire, adesso nel 2012 è molto più facile individuare i vari pezzi che possono essere mandati, addirittura c'è un'applicazione sull'iPhone che basta che la metti vicino alla cassa e ti dice che cos'è però in realtà, appunto, come dicevi te, non c'è più la possibilità di eh, c'è sempre meno la possibilità di ballare tutti insieme, a meno che non vai a spendere 50, eh, 50 euro, io guardavo la lineup del prossimo Sonar a Barcellona, ci sono almeno 10 e eh, nomi che hanno fatto la techno eh, quella vera, diciamo così, quella di Detroit e così via, però appunto devi spendere un sacco di soldi per andarli a sentire. Secondo te internet c'entra, cioè che cambiamento ha dato rispetto alla fruizione di quel tipo di musica nel senso che dicevi tu prima? Beh, il cambiamento l'ha dato un po' come sentimenti più generali, più i sentimenti dell'epoca e credo che La rete social network oggi sia comparabile a quello che era il rave uh, 15 anni fa, però è un rave che non è più dei corpi, no. Non sudi, non sudi. Non sudi, non non non ci sono non non non ci sono i neuroni specchio, l'opera non incrocia lo sguardo degli altri, non ti fai scuotere il tempio, il corpo da una da un muro di bassi, non non hai non hai non hai le sensazioni del corpo, non c'è il corpo in rete, che alla fine è questo secondo me la la condizione un po' di mezzo che stiamo vivendo oggi, che ci aggreghiamo in una in un ambiente senza corpo e in qualche modo sarà sempre un'aggregazione a metà, un'aggregazione che non che, che non soddisfa davvero in, in, integralmente eh, l'individuo. Uh, la rete sicuramente in quei momenti in, in alla fine degli anni 90 soprattutto penso al filone Trents, ha dato anche molto molto impulso ad altri ha dato le metafore, ha dato un po' il turbulento ideale a quella che era quella musica, che era una musica fatta di flussi, di incroci, di echi, eh una musica fatta a rete letteralmente nella sua struttura sonora. E però in qualche modo poi la rete diventava anche quello che uccideva l'aggregazione di massa, insomma, quello che in qualche modo diventerà quello che tiene a casa la gente. Questo un po' questo un po' ehm um, si sa, è ovvio. Però non è che la Reich abbia ucciso i Rave, insomma, la, i Rave sono sono morti per un po' per, per consumazione. Vabbè, quella è una parabola che tu ci dai prima la prima estate dell'amore, quella è una parabola che tutte le controculture sono obbligate a ad avere le controculture ermezialmente muovono muoiono giovani oppure e eh, si trasformano e diventano qualcosa di completamente diverso, credo che questo sia forse anche anche anche il bene, no? E poi come dice tu, eh, il rave in sé era un momento dello stare, cioè dell'esserci. Era cosa una cosa filosofica, non c'era non c'era altro da da fare o da dire. Era semplicemente essere lì, mm, non ti interessava sapere chi, chi stava suonando, spesso non c'era neanche un vero e proprio DJ, se c'era di certo non era un super DJ eh uh, di certo non tiravi fuori l'iPhone perché per esempio se ce la vedi ma di certo non l'avesti tirato fuori per sapere cosa stava andando, cos'era quel pezzo. Ehm uh, di certo non avresti fatto le foto alla gente per poi taggarli su su su Facebook. Cioè era un modo era davvero un altrove. Cioè è è quello che è dav davvero cambiato a livello intimo oggi, che oggi non c'è più un altrove, c'è un non c'è più un posto che è lontano da tutto, che è sconnesso da tutto e da tutti. È vero, sai esattamente eh, oggi... sempre dove sei, no? Sì, esatto. C'è quel quel que, que... oggi c'è questa forma di iperconsapevolezza che fa appungico quella che era la la sensazione, la filosofia intima di quello che era un rave. Ehm um, Oggi ci sei sempre con una parte della testa che non, che non che non ti permette di lasciarti andare. E alla fine un rave era davvero una era un rito era una ritualità, era quasi tribale, era quasi mistico, era uno sciogliersi, era uno lasciarsi andare. Ed era quello poi che diventava il vero dato politico, perché era un momento in cui ti sottrevi del tutto a certe logiche che che imperavano al di fuori del rave. E invece oggi proprio perché sei sempre connesso, non riuscirai mai a sottrarti a quelle logiche. Sì, ass assolutamente sì. Senti Marco, purtroppo Noi dobbiamo quasi chiudere Siamo messaggi del tempo ma soprattutto della maledetta scheda telefonica che ci dava 19 minuti Cerchiamo di approfittare degli ultimi eh, minuti di questo collocamento che eh, vorremmo in realtà più lungo Per chiederti la cosa che chiediamo a tutti gli iscrittori che ospitiamo a Tabulonasa Cosa stai leggendo in, uh, in questo momento, in questi giorni? La e... comunicazione è stata interrotta Ecco, è proprio... <ride> glielo chiedo Dai, hai hai ho po portato sfiga la vostra. Ho la mancanza sfiga. <ride> Proviamo forse a Anna, eh no, se la comunicazione no, è andata andata. Se se vuoi posso provare a chiederglielo per telefono. Andiamo, alla, mandiamo una canzone che tu volevi che mandassimo esatto. innanzitutto. Sì, una canzone eh. che ci tenevo perché appunto per riprendere quello che diceva Marco, questi sono eh, che andiamo quasi ad ascoltare sono i prime scream dura un'infinità ma loro Ah, ci stati... andiamo ad ascoltare. I... Allora, aspetta, perché ho sbagliato, loro eh. Non sono stati tra gli autori di questa promozione di questa eh, sì, promozione in senso scolastico dal rock psichedelico all'elettronica. Si stanno ma mangiando. Una, mi mangia. <ride> unified yeah. and on one accord oh. because to Che mi gira tu? Augusto, non hai niente. Che? Allora che te? Che mi gira tutto a me. Mi gira tutto. Forse il problema è qua. È roba de qua. Non è che cose che si risolvono con due schiaffoni, eh. Io so bangare tutto. Ci sono abbastanza ora io. Tu ti devi farti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi. Cioè semplice, ho smesso di leggere non leggo più niente ma niente, eh? libri, giornali riviste allora, non solo hai parlato male della tecnologia <ride> e quindi hai fatto ma ti hai parlato male della tecnologia e quindi eh? è cascata, eh. però adesso la tecnologia ci aiuta perché ci siamo subito ricollegati insomma col computer, Marco insomma, eh, prima ti stava chiedendo Valerio appunto cosa stai leggendo e però aggiungo anche cosa stai ascoltando visto e che cosa stai ascoltando musica. No, sto leggendo beh, vi dico un libro che ho letto di recente, che cosa è interessante, è uscito da qualche mese, si chiama Il tempo un bastardo di Jennifer Regan Jennifer Egan, ehm uh, per me fax. un fax. Libro molto bello perché in qualche modo è un incrocio tra Proust e la musica punk, perché è un è un romanzo sul tempo e su una generazione di o vecchi sti produttori musicali che che non so esattamente, per cui è molto interessante. E cosa stai ascoltando, musicalmente, diciamo musicalmente? Non è chiaro che è una domanda molto più diffusa, però insomma, uh, visto che il libro il tuo libro di cui abbiamo parlato, parla di elettronica, rimani sempre lì, spazi, nel tuo libro tu parli a un certo punto dici che c'hai provato coi Cure, ma proprio non ci sei riuscito. Uh, dove sei dove stai andando musicalmente in questo periodo? Ci siamo? Sì, allora perché tu forse Valerio non lo senti, ti chiedeva Valerio che cosa eh, stai ascoltando adesso eh sì, sì. o... e che musicalmente eh, Vabbè, allora allora per per per sostenerci così, per per sostenerci un po' eh non non parliamo di elettronica. L'ultimo disco che mi ha davvero conquistato è stato stato stato Bloom dei dei Beach House. Un disco che non davvero davvero intricato. Cioè okay. Benissimo Marco, noi ti ringraziamo e scusaci per uh, sia te che ascoltatori e ascoltatrici per la precarietà dell'ultimo pezzo di di collegamento e ti ringraziamo veramente di cuore, grazie per essere intervenuto e speriamo di sentirti presto. Grazie a voi, ciao. Ciao, alla prossima, ciao. Allora, ciao. chiudiamo. Chiudiamo così e ritorna da subito la musica, perché a questo è la punto Questa tecnologia che se ci ha voluto mi ha voluto Mi ha rotto qua casa internet, tutto. internet ha detto "Vieni, senza di me dove vai?". <ride> Vabbè, sono le 22 22:14, quindi Dobbiamo abbiamo Dobbiamo la lasciare che ha trasmesso dopo Gianmarza. Allora, noi vi rilasciamo lunedì prossimo con l'altro, sperando che insomma, sì. eh, partecipi e poi noi ci ritroviamo fra due lunedì. Allora, ma non ricordiamo neanche cosa abbiamo presentato. Già, ah, c'hai scus ragione, scusa, c'hai ragione. Abbiamo presentato che... il la riedizione del di Lastop Raid di Marco Mancass Mancassola, Manca Manca Manca Mancassola. Mancassola, io Manca l'ho Manca detto. L'hai pronunciato tu meglio di me e abbiamo Per il assaggiatore. Per il assaggiatore e poi abbiamo presentato invece un libro che orgogliosamente non ha casa editrice perché è autoprodotto che si chiama Oltre 16 anni 1993-2011, una storia per uh, per immagini, diciamo così, di diversa fatta del dei centri sociali pirateria e eh, l'abbiamo sperato perché non andremo a rispiegare, noi abbiamo appuntamento al prossimo lunedì sperando che il nostro terzo socio ci sia per quanto ci riguarda tra due settimane. Ci abbiamo già di cosa parliamo? Dovremmo non proprio, non però pro sì, troppo, dentro di noi, se ah, non lo sappiamo, ma dentro di noi <ride> qualcosa siamo. Si... Vabbè, che stai leggendo? Che Sto leggendo un libro meraviglioso che si chiama Shibumi di Trevian Trevianian, mi sembra e ne parleremo perché è proprio bello bellottato. Va bene, bello. perfetto. Noi vi lasciamo a buon ascolto, questa è sempre Radio Onda Rossa, rimanete all'ascolto e venerdì ricordate che Na Mano sul Core 2 al 100 sociale La Torre per Radio Onda Rossa. Ciao. Ciao. Su so avete go But then